Ni tarehe 24 Machi 2020 unaoendelea kusikiliza ni idara ya Kiswahili ya Radio Isanganiro karibu katika ukurasa wa taarifa ya habari familia za raya walipo waliopoteza makwao waliokusanywa katika viwanja vya kuinterekwa mubone buterere kinyang'aonge na mgaruro watapewa hifadhi mbali na muji wa Bujumbura kisa na mkasa ni katika taarifa hii ya habari baadhi ya raya wanaoishi mjini Bujumbura wasema kutewa wasiwasi na uhaba wa sukari sukari ilipanda kutoka 1500 hadi 3000 kwenda 3500 Mengi zaidi utayapata katika taarifa hii ya habari na watu 15 walioingia nchini Burundi kutoka Rwanda wanazuiliwa katika hoteli mbili mjini Kirundo tisa miongoni mwao walifikishwa jana Jumatatu katika Nziha Trust Hotel huku sita wengine wakiwa wanafanya siku mbili katika hoteli hizo wanadai kukosa chakula na malazi mengi zaidi utayapata katika taarifa hii ya habari uliyoandaliwa nami mimi Albert Duayo anisaidia ya kimitambo karibu Isanganiro. Habari kamili, Familia za raia waliopoteza makwao walikussanywa uh, walikussanyiwa katika viwanja vya kuwindare kwa Mubone Buterere Kinyaonge pamoja na mugaruro, watapewa hifadhi mbali na mji wa, bu, wa, wa Bujumbura, Hayo yanabainishwa na tume ya kupambana na majanga nchini Burundi ila tume hiyo haielezi nafasi mpya inayoandaliwa kwa ajili ya familia hizo kwa mujibu wa Antoine Nhemako kuachiwa kwa familia hizo katika mji wa Bujumbura kuna waletea uvivu na kuna watu wengine ambao si athirika waliojiunga nao aongeza bwana Antoine Nhemako raia hao wanaokwenda kubadilishwa makazi wanasema kutoa wasiwasi na ubadilishaji makazi wa ghafla wakati ambapo watoto wao wako katika kipindi cha mitihani ya kuhitimisha muhula wa pili wa mwaka wa shule 2019 2020 Mengi zaidi na Fidel Dante Sabiman Familia hizo, hizo kwenye murima wa kuhinere kwa mubone, Buterere mugaru ropa moja na kinyangongwe, zinathibitisha kwa mba wameambiwa na viongozi wa minisipa kuwa hivi karibuni watahamishwa kwa sehemu nyingine mbali na ukumbi wa jiji la bujumbula. Mbala tembala Wati kujua kututarifu kuwa hawataki tena mkusanyiko wa watu kutokana na janga la virus na kutuhamisha mbali na mji hatujui mahali hapo ni wapi tunataka kujua Familia hizo juu ya hatima ya watoto wao ambao kwa sasa wao katika kipindi cha mitihani Kivazo kilaji shinga cha anenikin cha wanyeshu Kwasi kubwa ni wanafunzi ambao hawajuu la kufanya Kwa hali yoyote, serikali na wasiwasi kwetu na kwa hali yetu ya baadae. mahali salama Tunafikiria kwamba tutaperekwa nje ya nchi yetu ya mgego watu mu kiindi. Wasiwasi piaani katika wale watu ambao walikuwa na riziki katika jiji la Bujumbura. Huyu hufanya tekksi ya Paserii nga zami waaka Kiringa. Nafanya tekksi ya Baskeli hadi wakati huo sijui itafanya nini kusaidia familia yango Antoine Nemako mkuu wa jukwaa la kupambana na kuzuia majanga ya asili anathibitisha uamuzi huo wa lakini anaendelea kusema kwamba eneo lipya bado halijatambulika kamishna Nemako anasahihiisha uhamishaji huyu kutokana na uzembe wa familia hizo lakini pia na kwamba familia hizo zimeingiliwa na matapeli ambao wana maskani mitaani shukran fidel danti sabimana baadhi ya raia wanaishi mji mbujumbura wasema kutoa wasiwasi na uhaba wa sukari raia hao wanasema kuwa, uh, wanasema kuwa hata sukari ikipatikana inauzwa kwa bei kubwa mno yani ya 1000 na 1500 hali hiyo iko namna hiyo wakati ambapo kuna siku chache tu wizara ya biashara ikitangaza kuwa swala la uhaba wa sukari linaendelea kufanywa suluhisho Raya hao wanaomba wizara na taasisi usika kuchukulia swala hilo mikononi ili kuwarahisishia upatikanaji wa sukari. Romualdinio ya bivuze ametembelea maduka mbalimbali mbali na kutuandalia taarifa hii sukari mikosekana kabisa sukari mikosekana tunatafuta usiku yote sufuri tunakosa laia hao waje la bujumbula wanaeleza kuwa wanashuhudia uhaba wa sukari ya patasi kidadha inapoonekana inapatikana kwa bei hali na wakati mwingine kwa njia ya upendeleo hali ya sukari kabisa si sana kwa sababu panapita kipindi cha mwezi kupatikana kwa sukali inakuwa ni vigumu sana kabisa Ukinisulika tu kupata sukali nipaka upate mtu mwenye anakujua ili akupatie kilo cha sukali au nusu ya sukali ukiipata kilo moja kupatia kwa iffu tatu Hali hiyo inaathiri hasa familia zenye watoto wanaotumia chai asuubuhi kabla ya kuenda shule wanaleza kuwa ni shida kwao kunua sukali yajaleja inayouzwa mia moja kitatafuta sukali ya, ya, ya mk alipatikani Yani kipatikana ni shpranga nyingi if 350 ni inapata sukari kwa kilo ya 100 nayo kusema ipatie watoto watano ahitawaenee tunaomba serikali tutuzamishe sadaka ya nyanchu tunateseka na sukari bali tukara ma family ya watoto wasikwenda kushoe kunya chai na kwa matatizo Laia wenyewe wanaomba serikali kuchukua wa swala hilo mikononi ili kutafutia ufumbuzi maridhaa wa tatizo la ukosefu wa sukari tunaomba serikali yangalie kitu kabisa chenye kinasababisha ukosefu wa sukari kwa sababu kipindi chenye kinapita tu Kwa tunapata sukali wa ulaisi. Serikali tusaidi, tupunguzie beyi na tupate sukali. Hali hiyo imetokea siku chache tu baada ya wizara ya biashara kutangaza kuwa Baadhi ya wafanyabiashara wanaopandisha bei kiholela ya sukari wameanza kuchukuliwa hatua na kiwanda cha kutengeneza sukari Sosumo kikiwa kimearifu kwamba sukari ipo kwa wingi katika hara zake. Romuald Niyo ya bivuze. J'ai manima jaji wa mahakama ya mwanzo katika tarafa ya Shombo mkoa Karusi yuko mbaloni Tangwe Juma wiki iliyopita miongoni mwashutuma zinazomkabili naupokea jirushwa wa fedha zaidi ya 1080 kama anavyobaini mkuu wa koti ya mkoa wa Karusi mkuu wa koti ya mkoa anajulisha jaji huyo uh, anajulisha kuwa jaji huyo alifikishwa mbele ya koti ya koti kuu ya kupambana na rushwa na uharibifu wa mali ya umma inayokata kesi za ulaji kama anavyoeleza jaji mkuu wa mahakama ambapo Jedone Manimpa alikuwa jaji Mshitakiwa anakubali uh, kupokea rush, rushwa hiyo kutoka kwa mwanaume aliyeshitaki mama yake kuhusu matatizo ya mashamba. Jaji huyo alitumwa kufanyia kazi zake taafani shombo kwa kuchukua nafasi ya jaji mwingine aliyefukuzwa mahakamani hapo kwa shutuma kama hizo hizo za ulajiruswa kuna mwaka mmo. Kituo cha mafunzo ya ufundi cha Muzenga katika tarafa na mkoa ya Bururi hakishughuliki kuna takribani miaka miwili sababu za msingi za kukoma kwa shughuli kituo hapo ni ukosefu wa shauku za watu wanaohitaji mafunzo ya kiufundi kwa sababu mambo ya kilimo na ufugaji yaliyopangwa kufunzwa ha, ha, hayakufaulu kuwa pendeleo la watu wengi Dina Trisenge msimamizi wa miradi kitoni hapo anasema kuwa uongozi ulishaomba ulisha, ulisha, wasilisha swala hilo kwa wakuu na viongozi wahusika kuongeza na kuomba kuongeza idadi za miradi ili kuvutia watu wengi Viongozi tawala wa mita ya mji wa Bujumbura na viongozi wa mashirika ya vijana wanatakiwa kusaidia katika mafunzo ya kuhimiza raia kuwa na mwenendo safi na kufuata vigezo na masharti yanayohitajika katika maka katika makazi yao katika kujilinda janga la virusi vya corona. Hayo yametangazwa na mkuu wa munisipa ya jiji la Bujumbura leo Jumanne. Freddie Mbonimpa anaeleza kuwa hata kama hakujabainika mtu ana aliambukizwa virusi hivyo vya corona nchini Burundi watu wanapaswa kubadili tabia na mwenendo hasa kwa kuzingatia hatua za usafi. Ledio isanganiru ni kiboko yao. Watu kumina 5 walioingia nchini Burundi kutoka Rwanda wanazuiliwa katika hoteli mbili mjini Kirundo. 9 miongoni mwao walifikishwa jana Jumatatu katika Nziha Trust Hotel huku sita wengine wakiwa wanafanya siku mbili katika hoteli ya Crestas wachache, uh, wachache katika baadhi ya, yao tayari wamenunua majiko ya mkaa mkaa sufuria na vifaa vingine vinavyohitajika ili kuweza kuandaa chakula Swala kubwa linaloweza kujitokeza ni kwa watumishi wa mahoteli hayo ambao husaidia mara kwa mara watu hao na wasiwasi wasi ni kwamba wanaweza kuambukizwa virusi hivyo. Ale muttabazi mkuu wa mkoa wa Kirrundo anawataka watu hao kuendelea kukaa hotelini humo wasige wa waka, wakaonana na watu wengine hadi siku 14 ziishe kiongozi huo ataka familia za watu hao kuwafanyia huduma za kwanza kwa kusubiri siku hizo zimalizike. Warundi hamsini wawili walikusanyiwa katika Hoteli Gloria iliyoko mjini ngozi wadai kuwa na shida za kupata mlo na malazi kisa wanaombwa malipo mapema kabla ya kuhudumiwa Warundio uh, Warundi hao walifika mjini hapo kutoka Uganda na kuzuiliwa hoteli ni humo kwa madai ya kufywa vipimo na waganga ili kuhakikisha kuwa ha Hakuna kati yao aliye na virusi vya corona kwa sababu za umaskini walionao watu hao wanasema kulala wawili wawili ili wapate kuweza kulipa hela ya chumba wanaomba watu wenye mioyo ya kiutu kuwasaidia kwani siku 14 ni nyingi mno kiasi kwamba hawawezi kumdu hali hiyo ni habari ya Apolinary Mzagara kutoka huko Ngozi inayosoma studio ni na Isidore Habonimana Burundi hao waliokuwa wahikusudia kurejea makwao wa nchini Burundi kusema kwamba walirara kwenye mpaka wa kanyarru ya juu sikuwa kwa mkia jumatatu mchana wa jumatatu hii ndipo hao hamsini na wawili walipofikishwa kwenye hoteli iliyoko kwenye makao makuu ya mkoa wa ngozi wanajuta kwamba walipofika hapo hawakupata mlo isipokuwa chapura cha bei hali kama vile nyama ya kuku nyama maarufu ragu na kadharika, wakati miongoni mwao waeleza kuwa katika hali ya umasikini mantiki kwamba pesa walizo kuwa nazo walizitumia walipokuwa kwenye msafara pamoja na hayo watu wao waliokuwa kwenye hoteli Gloriam kwa Ningozi anasema kuwa wanachangia pesa na wane kulalia chumba moja ili kukidhi malipo kwa wanalipa siku baada ya nyingine daktari waliipawe nayo miongoni mwao wanafuatilia karibu afya yao anaeleza kwamba hadi asubuhi ya juma hii hali yao ya afya imekuwa nzuri anaongezea kuwa kabla ya kuwaweka katika hoteli hiyo kwa zingatia uhusiano wao ili walio marafiki na ndugu wabaki pa karibu dakika 35 mara ya 7 mchana wa leo mpenzi msikilizaji kutamatisha budi taarifa hii ya habari furaha yangu ni kwa wewe kunitega sikio na kwa wote waliosaidia ili uweze kufanikisha taarifa hii ya habari kwa niaba ya Albert Druayo aliyeniongoza kimitambo mimi ni Omer Druayo bye